Supaya bersama Memberikan Sambutan kepada Agenda baru bagi Malaysia Yang adil Yang dapat menarik Perhatian Semua kaum Dan semua penganut agama Meninggalkan Pendekatan politik Sempit yang lalu Dan membawa Malaysia Ke arah Negara yang Mampu bersaing Di arena Sejagat atau globalisasi